Rugăciune pentru porunca adevăratei pocăințe. Doamne, Iisus, ristoase Te iubim, Te stărbim și-ți mulțumim, fiindcă taina adevăratei pocăințe. ne ai descoperit când ai rostit, Fericiți cei ce plâng, că Aceia se vor mângia. Pentru că sufletul ca un botez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 și ca el să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți, pentru că pocăința adevărată este jertfa de sine, de aceea pe ucinită ei prevenit, fiul omului va fi predat al fiereilor și cărturarilor și îl vor osânde la moarte, iar ei să fie pregătiți pentru jertfa ei sfătuit când despre patimile tale le-ai vorbit și îl vor bazrocori și îl vor scuipa și îl vor bici, și îl vor omorâ, dar după trei zile de bandia, dincă pentru gel tașa lor ei pregătit, să înțeleagă pocăința celei rânduit și de pocăința falsă a iudeilor, a cărturarilor și fariseilor. De aceea întunericul cu tremurul și groaza o sândei veșnice la moartea ta i-a înspăimântat din că rândul blestemaților au intrat, dar de legământul cu iadul și moartea nu s-au despărțit și nu s-au pocăit. De aceea poruncile tale nu le-au ascultat, pocăiți-vă și credeți în evanghelie în Evanghelie n-au crezut și nu s-au votizat.